Oste gynin behaz uh, hasten dela Hebenko-Tahanko-Festibala, auktenko-Festibala uh, ja, ipatiu ben olehen, bai ideea hoi nuntik horga da, Hebenko-Tahanko-Aktistenkütsatze hoi? Bo, heben tik sohtu gynileik, bimilata formalkie, bimilata lau anustetetet, et am um, haiginen bai bei Vivi, bei Gonzalo, bei uh, Andanabatitik at horren ingüien geizhaigiten eta eta uxu geha mundu nagin mena eskergo kampoko artistekin bai lanian, eta ordin bon geohistikekin dugu oier kontragedia egin dugu cevar zero zero saspie egin dugu hat, egaleko eta ipaleko herriak seyakatu artistikoki andana shora filma eta beti baduk zerbait kampokuaekin kampokuaekin harremana hordin horri ganoktin bentziatik ezarrekatzi zertako ez egin halako alkaritatza artistiko ebenko artisten eta kanpokuen artean. Ze, beti elgahar behsten albeitia. Du daga be, du kanpokua koztatzen edo kutsatzen uh, ite lai gordindu itkabeahten. Mm -hmm. Baina egaitan aldiagu, eh, osteguneeko eh, ikusgarietan edo, edo maizitzordietan ez dela hankoik funtsin, denak hebenko ditzak, Euskal Herrikuk? Depenzenik nun ezartan duk hana eta heben. <laughs> egea ja, badiak sibeua, sibeua munduko txapelungutik dakigun bezala, edo dakien bezala, nukhanean txegur, bet hibena harrike, eta um, egea ja, egan um, sibeua dukik eta eta lapordi, sostaiko naekin hankua parte eta eta etxebarre ikusgarien bai basean den eta naiz eta haaboosiak hehenkuek zen euizkalduuenak Eeta ba hork txika aipatatu duka, txikata sustrai bena bai, txika bombei iigatzla gisa ezaabiltzen dike idazle e, e, e pastoro kanto edo golako bena jok ez argazki egile gisa. Eztik lehen zexitikak zeren etxebar filma jautxiko beitu etxebare dila hama guurte eginingenean eta ordian txixikak egin zien lehen jakusketa etxebarreko herrian Uh, bide, gorrian, bide gorria iso da izan zian, eta maitetik halako baxeatzen delaik, uh, hola, shogi itentik gaitzat eta lihuntan wano pushatu dik uh, hurinago, gaitzat cipiniak argazki handiek egitentik. Odin, cimplibaten uh, uh, hartzeko stakit, uh, zer nahi eradroi edo cioi kakabatetai, hakzen dik, eta ikiten dik halako margoat, berezi, oso edera eta hunkigari nikuzte, eta e, kultuurara kundiaik inxantza ikendik e, balintza huneetan imprimatzeko, eta hoidugu bai jakutsiko, mm, jakusketak isa, biz pahibagin hetan, jabaneko jaukien, baina biz zizebait, ziren sustaik kolinaik altatzea hitz zumaiten pausatzi, bai jakusketan eta bai argazkien gainen. Hitz zumait, zer bertso Bertsu eta Hitz Lashu egazki bertsolaiak bai, badie batze, zabal bat ze zaval bat, nahi tugu beti tinkatu errimateki batetan baina bertsolai hoiak badie bat ze hannitsa zavalagua eta edu izaita gozatzen eta prezatzen dila bat ze zavalaguak porri lan tatzia zerren beti galtatzen zainadan eta errimaz shuisan izatia. Espituz, aldiz hor, uh, bai, errimaz egin baina beste ikke bai, eta beste, maite dit batze hor, tansiak zintena, zerren benen espititia, non bait esan, dinti kusten diagio hori. Bo, eta bai, jadanik eh, hitzunbait id idatzitutila dopa usatutututila, baina gizala su seina ne bai, txetik sorpreja zunbait batik hori gordaik. Bai, ordin bihek eta muzika minibatekin ne bai, baina eginen die jakursketa e, e formala, bena argazki zumaite daik, bai, virtu, hitz, kantoe, eta, eta muzika, ebai, ordin uh, sortzik eterdietan. Hoi deago filosofia, ebai, heben kua izanik titika, uh, kanpo kua, kakotxan artian lapurtara uh, sustra, eba, e, bian dena, estakegu bertso bat eta mezarak geie zerduge, eba, geie, badie, uh, jakusketa hoi, gune hoortan, une hoortan, eta hoi izanen duk. Eta guke bai improviseatuko diago, baina bat anticipatzeko bainatek baina entzuten badu, bai behantago pausainio bat eginean diago muzikaz, se proposatzen daig guke? Eztakita zeregi, zerrena muziketan shortuko dienak, ez dut xekilan lehenago shorti, eta neskenegu nikua keba, jardin hoietaik, eza ez diago baina ustakita. Eztit penxatu egizie gusti anduziena eta juzhatuz kanpoko mužika auz. Akord, behaz bainatik aitatiko bez behaz nahedin mužika behantago pausanio batean egiteko. Haitik behaz, hoi iranika behaz etxe bara filma haipatzen egiten? Eh? Iakuzketa, behaz, tiziketa, sustreina sortzik terditan balimbada e behaz ikterditan etxe bara filma date? Ba, Exe bara, beshta, zei aldia gingunian dila hamaruta bimileta Zazpian, jenten dana bat eki kusibaitzien, xiburtag eta, eta kanpotiag. Eta han hamar bat ikusgarriak kusketa edo kantali egin gurenean. Eta sohtu han beian heritarrekin. Eta... Um, Eta horatien, uh, horren unguien, Sigil Pei Hamon, guetatiskide dokumental egiliak, <coughs> e, be kamera herresta utsizien hola, herian uh, egun edo hastezu maiten, eta horrektai bildusien bai guet, bai herritaren uh, bai tihardokia eta ikusteko ta gyuk, eta enenttziteko sexzioen zergineoen guk eta affe hortaz, e, eta dena bildu du begustira gutuko mental sarmagari batetan, tanduna hamaga gaurte beitzan eta gure filosofan zuuxen txusen, suuxena sartzen sartzen den adina izan diegu jakatxi. Eta jakatximanea bideoz. Bon, Bina surpriz batekin ebai, zerren bagunien xantzabate txevaren pompon lexantzuko su egilia, feudartifiz edelakuan egilien keiteko, eta eta bai, hori bai, hori bai, baina videoan, baina susenien ebai halako, e, su, suseneko su batekin enbeiteiko filmaen urhentzia altiak. Ara behaz, eh, su zirekin urhentuko dela, jaz <tusurra> hosteguna aipatuiko, heltu bada pausainio baten egiteko bainat kantoe bat prestik duka? Bai prestigiat, bai kantoia? Eta se proposatzen dzekuk. Eta hortenko pastoreko irunian jente fierak. Erri zeyesten hai? Michele, hoi gaztegin ingei. Hitz eta hitz irriartek parte hartzen zion, etxe eh, dinamika hortan gernika kantatiz. Eta hartako zdiat hoi haitatu? Eta hoi duk beraz kantoe beresivat, estena yushu egaitan. Bon, estena yushu egaitan asken hilabetetan ez, mena sustehun tambai, eh. <marai> Kancha baskoa biba nabara librua Hiru nia jente fiera kerbe di ardua Hiru nia jente fiera kancha baskoa biba nabara librua Hiru nia jente fiera kerbe di ardua Kencha ya garaitu, katso kasia ku erbe esara Biesa Etssai ja garaityi katsokastiakuen besara Biesa jokin egin abdu Mila boste hynetan Huk Primadera erdi chyutan caraitze ko askena xerrusarem galdiari etensayo condenas e huncatamilaka asta naldin gastiak iruntidanzanai irun Ehenko libertatia, dieberi zehkari. Albreta ita armekin e baci. Orain denen lanadate haugue begiatzia Irunia <totipa> zentetela, kaltsa baskoa bila nadara dilua Irunia zentetela, herbe di hartua Irunia zentetela, kaltsa baskoa bila nadara E saiu vinhei no sul com ligarra E saiu ela de casa que a sua tia põe nessa Vi esse saiu vinhei no sul com ligarra E uma gente que era as jovens andavam ali no alto E uma gente que era andava ali lá E uma gente que era as jovens 돌아와서 이야기 꺼내자 비에사 요빈에게 나눠주고 기대 봐이 자리가 너무나 솔라시아 꺼내자 비에사 요빈에게 나눠주고 기대 봐 라라 Ara beraz, zuanikot passtoneko kanto egokin pausainoa eginnik bez agaipadezagin hebenko ta hanko festivala, Eagor hilaren hiu eta bostian hotz ozteguen huntan ta neskeneguen huntan agitiko beita jabarneko jaurregian beraz ozteguen ai patu diaguen neskenuen eta hor bon, e, hebenkua bai, shibota gabalimada, hankua zinez uruntik horraduk, ez lapordetik Ez lapordetik, eh? eki aldetik bai mena japon altetik japonia altetik naiz nice, eta paizien bici eh? eta hor din hantik ikartzen deik be dan zaganua eta pierre visler vivik esagutzen zion bezte proje patetaparte hartuk mena bien hartin txekinen etzien egin eta gogobisi ega siembiak ordin profeitatu dugu hoi betu gefilosofia ebenko Pierre Wissler montoi ko uh, shonu arsali shonu muldasali eta kluna kasi Eta mai ishiwata Japoniako uh, dantza ohitua azkar bat ikartendik eta nonbait beritzen dik zeren buto bada ahalako dantza aski berezi. E, japonian bezal, azta bateko ikiltu, ahore gezki alkaretatze ez ohizkua izanen da. Eta biak hordia eta lani idia zerbaiten prestatzeko. Erra nahi dute bai estela antzokia, estela taulada, estela dela jabarnikoza horregia. Realmeite kampoko leku amiagarri bat. Eta denek eta bakoitzak be diage eta behar egokite egokitu uh, leku, leku horretan. Bai publikoa hor hatuko dik baina bai ikusgarrieke beti badi zer ikusia uh, horrekin. Bai filma, bai uh, dansa hoi eta, eta horrekin kartu nubezte charma nikusten. Uh -huh. Beste, Charmae bai, e, bai ikusgarri horrentako, bai ete ondo kuantako, bai hor e, egun hoietan, haitzidela errepikatzen eta azkanin sohtzen? Hoi da, denak heltu idia, uh, Pierre Wistler eta mei isi huata, hoi saspionetan esken egunin, haitutu usatanik lanin, eta gu kikaeran ekin behin, behin egine gu ikusgarri hoi. Badakegu osko desbaktin izan lendela, zerren uh, kampunizan batetan antzokibatetan eginean, Alpe eta Pirineetako hondonbait musikan topaketan. Da, uh, italiako kosu handi batekin intzeren Cecilia Negro, da akordeon uh, eskola baten short salia han, be aitan bidetik, mm. eta italiarak ziren, imigrantiak eta denboan, eta lasgarri herrotudia, sustraetudia akordeon uh, kasetia han, eta pratika hoi, eta ziareko projeetan, uh, Un proiektuera ke egiten du eta orrizko uh, Sebastian Borelli provensalteko flauta galubeetan eta buginaiare batekin eta beste bat aski berezi zenen zen logan 40a hautandzaida Bena, uh, polio euken zian, eta odin dansan eida uh, besalki erotadun batten ganyan. Espeita haue eusatuko um, dantza eta biak, bai akordeonista eta biak ahitutu karekin dansane bai. Eta François-Rosé eta ni sanengutuk uh, hebenkoak ajihuntan, François-Rosé ushu hebenbeitan eis eta leonian bizi? Eta, beaz hala, beaz e-gitarraua aipatuke, agen uh, asken hitz bat edo? Bai, orduin chaktsia bost logotan dela, ez dela e, eta, egezki e, Hebenko tahanko espitian berriz errepikatzen dut, nik badit kanpoko hatsan beharra Hebenko gaizen gozatzeko eta orduin kumitatzen dit sentia Jitea bai ost egin honutan, bai neskenegin honutan eta goe espitian gozatzea minibat eta